Răstălmăcind adormitele-mi zodii Te-am simțit iar răstălmăcind adormitele-mi zodii E aceeași roata iubirii Dar mă simt aruncată din cerul cel mai înalt Și predată zidirii Nu, niciodată târziul nu-i prea târziu Nu, niciodată nu ne vom pierde unul de altul Zarea e liberă pentru cei ce sortiți Să se împrejmuie tu soarbe cu tărie în altul, fi visul meu pentru cealaltă lume, visul meu cel mai viu. Și atunci am să cred că și lumea asta e tot o minune.